إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعماننا مَن يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ نَهْ وَمَن يُضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ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 wa kullu bid'atin dhalalah jemaahumrahimani wa rahimakumullah ya qulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shayidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allahi bi'iznihi kami mengutusmu sebagai saksi dan membawa kabar gembira dan membawa peringatan wadaiyan ilallah berdakwah kepada Allah sesuai dengan izinnya nya wasirajan munira jamaah rahimani wa rahimakumullah pada ayat yang mulia ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan memberikan kabar gembira bagi orang-orang beriman dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang mereka mengingkari Allah dan rasulnya maka Allah azza wajalla mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rahmat bagi semesta alam ini sebagaimana firman Allah azza wajalla Wahai arsalnaka, illa rahmatan lil aanain dan tidaklah kami mengutusmu way Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ibadallah Allah jama'ah rahimani warahmatullah. Ya Di mana risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang menyeluruh untuk bangsa jin dan manusia. Karena Allah azza wajalla. Memerintahkan untuk bangsa jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Wa ma kalakul jinna wal insa illa liya dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan umat kepada Nabi terdahulu. Jadi mana Nabi terdahulu hanyalah diutus kepada kaumnya saja. Akan tapi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh alam semesta ini tidak ada satupun yang mereka hidup di atas muka bumi ini kecuali mereka wajib beriman dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Wakana Nabiu yubatuh ila kaumhi khasah, wabuistuh ila nasikafah. Dulu para nabi mereka diutus kepada kaumnya saja, akan tapi aku diutus untuk seluruh makhluk hidup dari bangsa jin dan manusia ibadah Allah. Maka bagi kita yang telah mengucapkan kalimat syahadat, kalimat syahadat, kalimat yang mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu memiliki hal-hal yang perlu kita ketahui. Dan pada kesempatan khutbah kali ini adalah perkara yang perlu kita ketahui dari kalimat syahadat adalah dengan kita mengetahui hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya Allah perintahkan fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri allazi anzalna dan berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. dan cahaya yang kami turunkan maka wajib bagi seorang mukmin bagi seorang manusia Dimanapun dia berada untuk dia beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak beriman dengan apa ini bawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengabarkan mereka adalah para penduduk neraka. Disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala dalam sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal ladzi nafsu Muhammadin bi la yasma'u min hadil ummah Yahudiu, walanasraniu, thumma yamut, walam yu'min bil Ladi arsil illa kana min ashhabin naur. Demi jiwa Muhammad yang di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, tidak pula Yahudi, tidak pula Nasrani. Kemudian dia meninggal dalam keadaan, dalam keadaan belum beriman dengan risalah yang dibawa Rasulullah, kecuali dia termasuk dari para penduduk neraka. Walla'hi'azubillah. Maka hak-hak Nabi Adalah kita beriman Kepada apa yang dibawah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang kedua adalah Hak-hak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah kita mengikuti Ajaran Rasulullah Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Betapa banyak Ayat maupun hadis Rasulullah Pemerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam mengikuti Sunnah Rasulullah mengikuti ajarannya Rasulullah adalah merupakan datangnya kecintaan Allah kepada seorang hamba. Allah Azza Jalal berkatakan: "Kulinkuntum tohibbun Allah, fatee'uni yahbibu kum wa yaghfir lakum dunu wallahu wafurul rahim." Katakanlah Muhammad. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian dan Allah adalah Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ibadah Allah bagi kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah sebab keselamatan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan di akhir-akhir hayat beliau Wahai Rasulullah mengatakan, Alaihikum bisunnati, wasunnati khulafa ar Rashidin al Mahdiin, Abu alaiha bin Nawajid. Tetapi lah sunnahku dan sunnah para khulafa ar Rashidin al Mahdiin kigitlah dengan gigiraham, Abu alaiha bin Nawajid. Yang ketiga, hak-hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mencintai beliau. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada bapak, anak, istri, keluarga, maupun dari orang-orang terdekat dari kita, maka wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah sebutkan mereka-mereka yang lebih mencintai selain dari Allah dan Rasulnya maka Allah Swt telah katakan mereka adalah orang-orang fasik Allah Swt telah sebutkan. Qul in wa abnaukum wa azwajukum wa ashiratukum Qul in wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun kataraftumuha wa tijaraton takhshawna kasadaha wa masakin turdaunaha min Allah wa rasulihi wa fi sabilihi fatarabbasoo hatta ya'ti amrih Qatakanlah Apabila bapa-bapa kalian, keluarga kalian, istri-istri kalian dan kerabat dekat kalian, harta-harta yang kalian usahakan dan kalian khawatirkan akan hilang, watijaratuntakshaw nakasadha, wamasakinutardounaha dan rumah-rumah kalian yang kalian cintai itu lebih lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah kata Rasul maka tunggulah sampai Allah menetapkan perkaranya. Wahyu layyahil kaum alfasikin dan sungguh Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik maka wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya dia kepada dirinya sendiri maupun kepada orang tuanya maupun kepada anak-anaknya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahihain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda La yu'minu ahadukum Hatta akuuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wal, wal ajma'in tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku di lebih dicintai daripada orang tuanya maupun daripada anaknya maupun dari seluruh manusia maka barang siapa yang mencintai Allah dan rasulnya maka dia bisa merasakan lezatnya iman dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salasun man kunna fihi wajada halawa al-iman tiga perkara beras siapa mendapatkannya maka dia akan merasakan lezatnya iman di antaranya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa itu dia menjadikan Allah dan rasulnya lebih dicintai daripada seluruhnya ibadallah inilah hak nabi yang ketiga adalah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat Ha, ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengikuti apa yang telah ditontohkan oleh Rasulullah dari akhlak, dari muamalah, dari adab maka baju bagi setiap muslim maupun muslimah untuk mengikuti apa yang telah ditontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza jalla sebutkan ulailkal ladzina hadallahu radhi mereka adalah orang-orang yang telah Allah kan Allah berikan petunjuk fabi huda humu kadi dengan petunjuk tersebut maka ikutilah dalam akhlak tidak ada yang lebih baik daripada akhlaknya Rasulullah dalam hal muamalah dalam hal jual beli tidak ada hal yang lebih baik daripada petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bagi orang-orang beriman menjadikan suri tauladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah azza jalla berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa iza tara allaha sungguh telah ada suri tauladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja mereka beriman kepada Allah dan yaumul al akhir dan mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak Alhamdulillahihamdan kathiran, baik mubaraknya, kama yuburabna warahah. Wa, wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu warasuluh. Ambaat. Selanjutnya dari hak-hak Nabi Muhammad SAW adalah kita memanjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW apabila kita mendengar. Nama Beliau disebutkan, Allah Azza wa Jalla telah sebutkan. Ya ayuhaladin amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Wer orang beriman bersalawat dan salamlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikatnya juga bersalawat kepada Rasulullah. Innalillah wa malaikatahu yusallu naalannabi. Ya ayuhaladin amanu. Sallu alaihi wasallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikat Mereka bersalawat kepada Rasulullah Ya iha alladina amanu Wa ila orang beriman Salawat dan salamlah kalian kepada Rasulullah Dan Rasulullah juga menyebutkan Man <Selamat> salla wahida <kepada> Sallallahu alaihi asyrah <Rasulullah> Barang siapa bersalawat satu kali kepada aku, Maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali Ini adalah keutamaan Dan sebuah anjuran Bagi seorang muslim dan muslimah adalah untuk menyebutkan salawat dan salam ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung, Beri begitu agung perihal beliau yang di mana Allah azza wa jalla utus kepada kita sebaik-baik manusia di tengah-tengah kita untuk menunjukkan jalan kebenaran, untuk menunjukkan jalan kita mengharapkan ridha dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk nikmat yang besar. Allah tutus kepada kita. Seorang Rasul yang menjelaskan jalan-jalan. Yang bisa kita menggapai rizah. Dan menggapai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya. Tidak ada dakwah kebaikan. Tidak ada dakwah kebenaran. Kecuali akan dijadikan di antara jalan-jalan tersebut. Ada orang-orang menentang. Bahkan ada orang-orang memerangi para anbiyaullahi wa rasuluh dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan barang siapa yang mereka melawan dari wali-wali Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada para wali, kedudukannya lebih tinggi daripada para wali dan kepada wali saja Allah Azza wa telah terang-terangan untuk, untuk menyatakan perang terhadap orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah dalam hadis Abu Hurairah rawi Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ada li waliyan, fakad adantuh bil harb. Berangsiapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka sungguh aku telah memerankan, aku telah mencanangkan perang terhadap mereka, menyatakan perang terhadap orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didustakan telah, di, telah dihinakan oleh kaum kafir Quraisy maupun dari orang-orang musyrikin." dan itu semua adalah perkara yang telah Allah jadikan hikmah bagi kulling faqad ja'alna likullin nabiyyan aduan minal mujrimin dan kami telah jadikan pada setiap nabi ada orang-orang mujrim, orang-orang jahat yang menentang dakwah para rasul dan lihatlah kita bagaimana kisah para rasul ketika mereka berdakwah kepada Allah azza wajalla ada di antara mereka, diancam, akan dikeluarkan dari kampung kelahiran mereka sendiri. Dan Rasulullah juga, termasuk orang-orang yang diusir oleh kaumnya sendiri. dari dia kota Makkah, beliau berhijrah ke kota Madinah. Itu semuanya ada, itu tentang hikmah yang sangat besar. di mana Allah Azza Jalla jadikan pada setiap dakwah kebaikan, dakwah kebenaran, pasti ada musuh-musuh yang senantiasa menunggu dan memerangi orang-orang yang baik dan benar. Wa laqad kuzibat rusulun min qablikum fa sabaru dan sungguh telah dizustakan rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad fa sabaru wa hatta ataahum nashruna mereka diganggu sampai datang pertolongan Allah kepada mereka dan Allah telah menjanjikan kemenangan telah menjanjikan pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman dan para rasul-rasulnya tentunya Allah azza jalla sebutkan inna lanasurur rusulana Walladzina amaroh fil hayat dunia wajumayakumul ashhad dan kami akan menolong rusul-rusul kami dan orang-orang beriman maka ibadah Allah maka Allah telah janjikan juga orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya maka Allah akan hinakan mereka Inna ladzina yuhadu wa rasulah ulai ikafil adalin dan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya mereka adalah orang-orang yang hina dan Rasulullah juga diganggu, juga dihina, juga dicerca dan dicaci maki, akan tapi Allah Azza wa Jalla akan senantiasa membela nabinya, akan senantiasa memberikan pertolongan kepada nabinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diganggu, beliau bersabar dan Rasulullah Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan akan Allah siapkan adab yang pedih bagi orang-orang yang mengganggu rasulnya. Walahi najuzuna Rasulullah, lahum azabun amin. Dan orang-orang mengganggu Rasulullah bagi mereka azab yang pedih. Dan juga Allah juga siapkan azab yang menghinakan dan laknat dari Allah kepada orang-orang mengganggu Rasulullah. Inna al-ladhi najuzuna Allah, wa Rasulahu la'nahum Allahu fit dunya walakhirah, wa addalahum azab dan muhina. sesungguhnya orang-orang mengganggu Allah. Dan menganggur Rasulnya. Maka Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, Dan kami siapkan bagi mereka azab yang menghinakan. Maka tidak ada kebaikan, kesudahan. Bagi orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan Allah telah jadikan azab. Dan jadikan suatu perkara yang sangat berat bagi mereka. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka ayin min karyatin adat an amri rabbihah. و رسله فحاسبناها حسابا شديدا وعدبناها عذابا نكرا فكأي من كريدين بدأ ب banyak suatu daerah yang mereka telah menentang dan durhaka kepada Allah dan Rasulnya maka kami akan hisap mereka dengan hisap yang pedih dan kami juga akan siapkan adab yang mengerikan terhadap mereka. Nase Alulohah Assalamu'alaikum. نسأل الله العزة والسلام في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين